Първият поттик. Бяхме с нашия обичан учител на високия връх. Тървите и първите цветенца се подаваха. Духаше топлия летен вятър на ситен с аромати. Ята птици прелитаха високо в небето, а на тях шествието от бели облачета радостно пътуваше за някъде. Всички се бяхме заслушали в песента на живота. Разговорът, който беше затихнал, продължи. Някой казва, аз се моля. В молитвата и във всичко друго трябва да работим с любовта. Тя е първият подтик. Вторият подтик е Божествената мъдрост. Третият – Божествената свобода. Любовта е колективна проява на всички разумни същества, които са завършили своето развитие и са станали едно с Бога. Ако любовта не е колективна проява на всички разумни същества – тя не е любов. Вашата любов е тяхна и вашата радост е тяхна. И обратно, тяхната любов е ваша и тяхната радост е ваша. В любовта участват Бог и цялото небе. Степените на любовта се различават според количеството на душите, които вземат участие в нея. Колкото повече души, Вземат участие във вашата любов, толкова на по-висока степен е тя. Тогава любовта повдига, лекува, помага във всички случаи. Някой казва, че не обича. Това не е напълно вярно. Само докато е житно зърно в хамбара, той не може да прояви любовта си но като го посеят на нивата, като поникне, ще обича. Не е важна службата, която заема човекът. Службата е нещо временно. Някой е поет, художник, мъж или жена. Ние трябва да се проявим. Проявлението седи в това. Да изявим Божията любов. Трябва да познаваме човека вън от неговата професия или форма, като майка, баща, лекар и проче. Трябва да познаваме човека като душа.